L'actualitat per estar al dia del que passa Rubí. Rubí, el dia. Després d'aquests eh, consells, eh, que la veritat és que són eh, molt adequats per aquestes festes nadalenques, de l'Ignasi Potser Rodàs, amb aquesta sexualitat i amb aquests regals especials de Nadal, ara és momentament d'altre tipus de regals, d'altre tipus de consells, que ens porta el Marc Pasqual, que en res tira a veure, evidentment, amb això. No. Però, que, Marc, què tal? Bon dia. Molt, bo, molt bon dia, molt bé. Però que també eh, penseu que són consells que ens aniran molt bé també per aquestes festes nadalenques. Farem dues sí. parts, eh? Avui farem la primera part i la setmana que ve farem la propera. I el tema és com conservar aliments, que direu. Exacte. Doncs no n'hi ha per tant, doncs sí. Sí, tant. No, la, aquest tema l'agafem si, en dues sessions, perquè per una banda parlem de tot el que és conserves del camp i per altra també menjar que hi ja hem cuinat o que hi ja hem mig utilitzat i que ens sobre, bueno... I que, jo sempre dic que aquest és un dels grans reptes que ha tingut la humanitat eh? sí. perquè clar, des dels primitius per dir-ho així, quan caçaven eh, havien no de ràpidament consumir o veure com podien eh, allò guardar allò que, que tenien i ha estat sempre un dels reptes de la humanitat saber com pot guardar l'excedent sí. <coughs> sí, sí, i els que teniu hort encara més i tant, si sí, de fet bueno, a casa nostra particularment va ser una gran compra, vam comprar un, un bagul d'aquest congelador perquè és que ja arriba un punt que veies els meus avis 8 hores al dia fent tomàquets en conserva i no s'hi arriba i bueno és un tema important com conservar perquè vulguis no l'esforç de tot un estiu o tot un hivern òbviament tu no, no menjaràs tots els tomàquets en un mes uh -huh. o dos mesos i si en vols llarg de l'any s'ha de conservar, sí, sí Clar, i que ha de ser productiu, eh? Dir, ha, de ser, ha, de, ha de poder donar fruit tot el treball i tot l'esforç eh, fet. Doncs comencem quan vulguis. Sí. Primer, mmm, tots ho tenim molt clar, però volia començar per conservar. Conservar és preservar les millors condicions per llarg temps i per consumir. Perquè vegades, bueno, hi veus trobes tècniques o et tècniques, o el que vulguis, que després els aliments sí s'han conservat, però no s'han conservat per des d'una vessant alimentària. Mm, jo que sé, per exemple, amb, amb sal sí que és una bona manera de conservar, però no es pot fer tot. Hi ha aliments, certes coses, que si tu ho fiques només amb sal, després són inmenjables. Bé, bueno, és... no oblidar que l'objectiu uh -huh, és menjar-s'ho. Uh -huh. Normalment. Aleshores, hem... Per conservar, el que l'objectiu una miqueta del procés és, per una banda, matar els microbis, tots els organismes que pugui haver-hi, i per altra, dificultar o impossibilitat que es reprodueixin. Ah, bé Pot ser que es contamini, que fiques un dit dins quan estàs fent conserves o el que sigui, doncs és que hi hagi un medi o molt àcid o com sigui, que no puguin desenvolupar-se si no quan surt la floridura i quan, quan, quan se'ns en van a risc d'això tan important eh, el, el conrear sal o, o tenir sal o fins i tot pagar eh, feines amb, amb sal que d'això s'anomena d'aquí ve l'arrel de la paraula salari sí. eh? era bàsicament i si és important la sal en, la, en el nostre hàbitat hmm. després volia fer una, un plantejament que és que per molt que fem conserves i les fem molt bé entenem que allò no pot durar per sempre així que com a hàbit jo plantejaria que féssim conserves per a un any vista, a una collita li posem data de caducitat, vols dir, millor? no, el que hem d'apuntar sempre és la data de producció d'elaboració de la conserva Val. però em refereixo que si jo planto tomàquets per menjar-ne i que em durin un any que els pots de conserves m'esmenji abans que els tomàquets frescos d'any vinent que sí. no tingui pots de conserves per dos o tres anys perquè aleshores bueno, hi han certs riscos que no cal assumir i és anar renovant de collita en collita així que una collita a vista aleshores, entrem, és un tema molt llarg per això ho farem dues sessions si et sembla faig una numeració ràpida sí, dels... fem una numeració de les diferents tècniques i a partir d'aquí ja anirem a cada tècnica sí, pri primer farem els els agents, diguéssim, els de conserva els que s'utilitzen, que és la sal uh -huh. el sucre, el fum el vinagre, com a líquid àcid el fred, la calor el buit, l'aire per secar i l'alcohol són tots aquests els que farem, avui si et sembla fem sal i sucre que són els més grans sí i després ja farem els altres que són més... I que potser serien també els que més utilitzem, bé no ho sé Històricament els més no, els, que, els que nosaltres utilitzem més a l'hora de, de fer conserves A més a la nostra regió, perquè per exemple els vinagres i els fermentats això és més habitual en altres sí. llocs més nòrdics potser Sí Sí, sí, sí, que han fet més derivació del vi, que ho han utilitzat de perquè més... perquè la manera d'obtenir sal en les salines és més típic de zones més caloroses, per hi clar, de l'aigua, la això, no sé jo, si al nord d'Europa és gaire fàcil. Exacte, aquí recordem a Catalunya, per exemple, un indret com Gerri de la Sal, que eh? es diu així perquè tenia salines, i entre d'altres, eh? igual que altres molts indrets del territori. No, no, si, no, si no les mines de sal, com a Cardona... Yes. Com a Cardona, etcètera, etcètera. Mm, doncs bueno, si fem sal i sucre si ja temps farem alguna més Molt bé. la sal hi ha ja, bueno, dos grans mètodes que és el saló o la salmorra el saló és amb la sal grossa com bueno, típic veiem el peix Val. i la salmorra és la gran utilitzada sobretot olives en conserva amb és... què conservem les anxoves? Sí, amb, venen... amb saló o amb salmorra? Les amb saló amb saló les anxoves, per exemple, també, de fet no l he dit aquí, m'acabes d'il·luminar, l'oli també és un bon conservant, que el que es fan és, hem, hem, hi ha maneres de coure, diguéssim, d'amassar amb vinagres, amb salts i tal, i després submergits en oli, és un bon conservant. Vale. O sigui, inclouríem aquí l'oli. Vale. Igual que quan fem olis aromatitzats amb bitxo mm -hmm. o amb el que sigui, tu veus que els queden a dins els aliments, diguéssim, intactes. Molt vale. bé. Afegim l'oli, mira, m'ho apunto. Afegim l'oli, però recordem, eh, vull dir que trobareu al mercat aquestes lençobes guardades només amb sal, aquesta sal gruixuda, que no sé si saló o salmorra... Sal, sí, saló, saló, La salmorra és líquid. Exacte, que l'has de, doncs no, doncs de netejar <coughs> i després es deixar amb remull, en oli, perquè són mm. molt salades, en fi. La salmorra és aigua amb sal. Bé. Que a l'hora de fer-ne, la tècnica és, és comprar amb un ou. Tu hi fiques un recipient amb aigua i un ou cru a dins, com més fresc, millor. I vas afegint sal l'ou quan el fiques tu amb aigua va al fons, quan és fresc doncs vas afegint aigua, ai, vas afegint sal fins que l'ou puja a superfície sense sobressortir, és dir, just quan arriba a tocar la superfície és quan la concentració de sal és òptima i amb aquesta salmorra és amb el que hem d'envasar de les olives o certs tipus d'aliments uh, si passem al sucre Mal bé el sucre tenim més tenim l'almíbar, tenim la confitura la sí. marmelada, la, la gelea i la compota sí. que bàsicament les diferències entre ells és sí, la fruita bé. bé, sobretot estan encarades a fer amb fruita si la fruita és trossejada o és fet a puré o si hi ha aigua afegida o suc afegit per fer de base, bueno, una barreja l'almíbar eh, per sí que és com aquesta base, sí, és d'aquí valent sucre. a la salmorra, uh -huh. però amb sucre aquí és a proporcions 1, amb volum sempre hi de, depèn de hi ha diferents, hi ha tres tipus d'almíbar que és de de de xorrufí, sembla o Chorroshut, no m'recordo els noms, però que bé això tu el que has de fer eh, és l'aigua amb sal, eh l'aigua amb sucre i a foc lent, no remenant, no remenant i veuràs com fa aquesta consistència, que sembla quasi mel. Molt bé, molt bé, molt bé. Així és la manera, eh, de fer, fer l'almíbar. Ja sabeu quan fem almíbar perquè fem algun dolç, etc etcètera, etcètera, doncs que anem cremant, eh, per dir-ho així, ens anem fent eh, aquesta aigua amb sucre fins que la tenim a la textura que volem. Mm, aleshores podem ficar aquest, aquest fruites amb almíbar i les intactes o les podem trossejar i ficar al foc per fer malmelades mm -hmm, o frutures que es faig en aquest almíbar. Bé, bueno, la, aquest... la malmelada de fet és la fruita mig triturada, diguéssim. La confitura, en canvi, és la, truita, ai, la, truita, la fruita trossejada amb l'almíbar de base. Exacte. Són diferents matisos. Molt bé. Aquestes són les dues tècniques que sempre eh, hem comentat aquí que serien les més comuns, les que més podem sí. fer servir. I tant. I, bueno, després hi la gelea, que ja és com, bàsicament, és suc de la fruita amb l'almíbar, que o sigui, no és la jalea real de l'abella, sinó que ve, ve ser com un hiperconcentrat de suc de fruita i sucre amb una mica d'aigua una mica d'aigua, que tingueu en compte eh, quan compreu jalea que sabeu que esteu, que esteu comprant, perquè amb aquella textura tan fàcil de menjar mm. com dic jo no som conscients eh, de la bomba calòrica que és, entre altres coses estem arribant al final eh, Marc, la setmana que ve més dades, més formes de conservar aliments, s'acosten festes entre altres coses i volem que tingueu totes les opcions possibles sí, tant, i en Fred i Caló parlarem dels cuinats molt bé. moltes gràcies Marc